je mtandao unaujumuia wa lugha mtandao bado na chakusikitisha aujakaribia kuwa na ujumui wa lugha kama tulionao katika maisha alisia. tunajaribu kuelewa kina kwa kuangalia takwimu na uzoefu wa watu duniani kote hapana tu mtasari mfupi na uchambuzi wa utajiri na kina cha kazi iliyofanya na wachangaji wetu kutoka kote ulimwenguni kwa hivyo tafadhali angalia nsha zao kupata undani na uhamazisho kwanza tunaangalia mektadha ambayo watu wanatumia mtandao kutoka kote ulimwenguni katika lugha tofauti tunaangalia njia ambazo habari na maarifa yanazambazo au la katika lugha na kijiografia tofauti kisha tunaangalia kwa kina zaidi mifumo mikoo na programu tunazotumia kuunda maudhui, kuwasiliana na kushiriki maelezo mtandaoni na lugha ngapi ambazo kila mtu inaweza kutumia. Tunaangalia kwa kina ramani za Google na Wikipedia kama ifadhi mbili za maudhui yaliyo na jumuiya wa lugha na sisi zote tunazotumia kila siku. Na jinsi zinavyofanya kazi katika lugha tofauti. Pia tunashiriki shiriki ya za Uzoefu kutaka kwa watu wanavyoshiriki na kuchangia maarifa kwenye mtandao katika lugha zao wenyewe kama tulivyojifunza wachangiaji wengi ujipata wakihitaji kubadili lugha yao ya kwanza kwa lugha nyingine ili kushiriki na kuchangia masuala wanayodhamini. muktadha wa lugha ukosefu wa usawa wa maarifa ya kijiografia na kidijitali Ana Alonzo asema lugha zenye mapokeo zimulizi azina nafasi kwenye wavuti tulio nao leo mradi wa kimeltue wasema inaonekana kwetu kwamba majikwa haya kwa jumuiya yanaendeleza ukoloni mamboleo. kwamba kuna lugha zilizo na thamana zaidi na uwezo wa kuwasiliana ambao ni mtazamo wa kukandamiza kwa lugha za wachache kama vile mapuzugun. Tunajua kwamba zaidi ya asilimia, sitini ya dunia sasa inakadiriwa kuunganishwa kidijitali wengi wetu kupitia simu zetu na vifaa vya mkononi ya wale wote waliomtandawani robo tatu yetu wanatoka kusini mwa ulimwengu kutoka Asia, Afrika, Amerika ya Kusini, Karibiani na visiwa vya Pasifiki lakini ufikiaji wetu una maana na usawa kiasi gani? Je, tunaweza kuunda na kuchangia maarifa ya umma mtandaoni kwa viwango sawa na tunavyotumia? Katika uchunguzi wa Martin na Mark kuhusu idadi ya watu duniani ikilinganishwa na idadi ya watumiaji wa mtandao, tunaona kwamba watu fulani wana ufikiaji mwafaka kuliko wengine. Zikiwemo nafasi za kidijitali zinazojulikana. Kwa mfano, wengi wetu mtandaoni tunatoka kusini mwa ulimwengu hatuwezi kushiriki mtandaoni kama waundaji na watayarishaji wa maarifa, kama watumiaji tu. Waremi mwingi wa Wikipedia, akaunti nyingi kwenye GitHub iliyo hazina ya msimbo na idadi kubwa zaidi ya watumiaji wa Tor ambao ni kivinjari salama wanatoka Ulaya na Amerika Kaskazini Martin na Mark walichanganua usaidizi wa lugha kwa tofauti moja programu mbili za androidi na programu sita za iOS walichagua majukua yanayotumika sana ambayo ana utaalam katika kukusanya na kushiriki maarifa aswa yale ambayo yanatafuta kuwa na uwepo na adhira ulimwenguni kote pili yabidi kutegemea takwimu za uma za programu hizi zilizojemea komandishi vile sora na yaliomo zaidi ya usimulizi au sauti Majukua yaliwekwa katika makundi manne makubwa kwa kutambua kwamba yanaingiliana Kundi la kwanza ufikiaji wa maarifa yani hifadhi za maarifa na habari ikijumuisha injini za utafutaji kwa mfano ramani za Google tafuta na Google Wikipedia na YouTube kujifunza lugha yaani jukwaa za kujifunza lugha kwa mwongozo binafsi kwa mfano Duolingo na hifadhi za elimu kama kosera Udacity na Udemy. La pili tatuk mitandao kijamii. Mitandao kijamii inayoelekea umma. Kwa mfano Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok na Twitter. La mwisho kutumo ujumbe. kwa mfano ujumbe wa jumbe akibi au ujumbe wa vikundi hapa tunavyo imo Kakao talk line line Light, messenger qq signal skype telegram Viber, wechat whatsapp zoom na kadhalika tuligundua kuwa usaidizi wa lugha inayotegemea maandishi Unasambazwa kwa usawa sana katika mifumo tofauti ya kidijitali. Mifumo mikuu ya wavuti kama Wikipedia, Tafuta na Google na Facebook utoa zaidi wa lugha zaidi kwa sasa. Chakufresh Wikipedia ambayo ni shirika lisilo la faida na uwaririwa na wafanyikazi wa kujitolea kutoka duniani kote ndilo jukua lililo tafsiriwa kwa mapana zaidi kufikia sasa Wikipedia ina uni zaidi ya lugha nne na kelesuro cha msingi cha mtumiaji huku Wikipedia katika lugha zipatazo mia tatu. Mia na angalau makala 100. Utafutaji wa Google unaweza tumia lugha 150. Wakati Facebook inauni lugha 70 hadi 100 zinazotumika. Signal uongoza programu za kutuma ujumbe zenye takriban lugha sabini zinazotumika tumika kwenye Android na 50 kwenye iOS. Upande mwingine majukua mengi yanalenga tu Usaidizi wao lugha kwenye idadi ndogo ndogo ya lugha zinazozungumzwa na watu wengi hivyo basi lugha nyingi azitumiki programu ya mjumbe kwa mfano inasaidia kichina pekee idadi ndogo ya lugha zinazotumiwa kwa mifungo mingi iliyochunguzwa ni pamoja na lugha za Ulaya kama vile Kiingereza, Kihispania, Kireno, Kifaransa na baadhi ya lugha za Asia kama vile Mandarin ya Kichina, Kiindonesia, Kijapani na Kikorea. Lugha kuu kama vile Kiarabu na Kimalei azitumiki pasavyo. Na lugha nyingine zinazozungumzwa kwa mia na mamilioni azijawakilisha vyema katika swala la usaidizi wa kielosura Je ukosefu huo usaidizi wa lugha unamaanisha nini kwa watu wengi kwa tole mnguni Mnamo elfu ishirini ishirini na moja 1221 tunakadiria takriban binadamu bilioni sabini, bilioni saba, nukta tisa kwenye sayari yetu ambao wengi wao wanaishi asia karibu bilioni nne, nukta saba, na Afrika karibu bilioni moza, nukta nne. hata hivyo sehemu kubwa ya dunia haitumikiwi na lugha za mtandao watu wanaozungumza lugha za Kiafrika kati kubwa lugha za Kiafrika zitumiki kama lugha za ya Kialarora na jukwaa lolote lililofanywa utafiti na kwa sababu hiyo zaidi ya tisini ya Afrika wanahitaji kubadili lugha ya pili ili kutumia jukwaa kwa wengi inaweza kumaanisha lugha ya ukoloni au lugha iliyotawala zaidi katika eneo lao watu wanaozungumza lugha za Asia Kusini uko Asia Kusini karibu nusu ya majikoa iliyofanya utafiti ayatoe usaidizi wa kiolesura kwa lugha yoyote kieneo na hata lugha kuu za zaesia Kusini kama vile kiindi na Kibengali zinazozungumzwa na mamia ya mamilioni wa watu azitumiki sana kuliko lugha nyinginezo watu wanaozungumza lugha za Asia ya Kusini Mashariki Usaidizi wa lugha za Kusini Mashariki mwa Asia umechanganywa vile vile ingawa Kiindonesia kivietnamu na kidhai uwelekea kuungwa mkono. Vema na mifumo tuliyochunguza lugha nyingine nyingi za Kusini Mashariki mwa Asia zitumiwi na mifumo mingi tuliyochunguza. Matokeo ya Martin na Mark yanaimarishwa na Ali alisia ya kila siku ya wale wanaishi katika maeneo haya ya dunia. Donald kutoka Malawi konfano, kwa mfano aligundua kwamba alipoouliza wazungumzaji wa Chindali lugha ya Kibantu iliyokuwa tarini kutoweka jinsi wanavyowasiliana kupitia simu zao walieleza jinsi lugha ya Chindali inavyotumia mwingi Kwani simu zao nyingi zilipachikwa na usaidizi wa lugha katika Kiingereza, Kifaransa au Kiarabu. Naa, zikutambua chindali. Changamoto hizi za kiteknolojia bila shaka ni pamoja na vikwazo vya kiuchumi na kijamii vinavyozuia uwezo wa wazungumzaji wa chindali kununua simu mairi au mipango ya data. Hata kwa wale wanaotumia lugha ya taifa ya Malawi, Chichewa, ukosefu wa usaidizi wa lugha ufanya iwe vigumu? Kwa nini ni simu ya beigali? Au nipoteze muda wangu kwenda kupata mtandao wakati lugha ni Kiingereza ambayo sielewi? Kwa kweli, ukosefu wa usaidizi wa lugha kwa lugha nyingi za Kiafrika ulibainika sana mnamo mwaka 1000 1100 98 2018 na 2018 wakati Twitter ilitambua Kiswahili kwa mara ya kwanza Lugha inayozungumzwa na saidi, zaidi ya watu milioni 50 hadi hamsini kote Afrika Mashariki na kwingineko kama lugha ya kwanza au ya pili hadi wakati huo Kiswahili na lugha nyingine za Kiafrika zilirejelewa kuwa ki Indonesia kwenye Jukoo. Utambuzi wa maneno ya Kiswahili na usaidizi wa tafsiri au kuanzishwa na kampuni hiyo ya teknolojia. Kwa hakika ilikuwa ni matokeo kampeni ya watumiaji wanaozungumza Kiswahili kwa Twitter. Ali si Bora zaidi katika Amerika ya Kusini kwa lugha za kiasili. katika majanano na Mradi wa Kimeltue unaoshughulikia Mapuzugun inayozungumzwa na watu wa Mapuche, kote chile na Argentina ya sasa walisema kwamba itakuwa vyema kuweza kuchapisha katika Mapuzugun kwenye majukua kama YouTube na Facebook sio hata kwa kiole sura kinacho lakini kwa swala la kuweza kuweka alama tu kwenye menu zinazopatikana zinapatikana lugha kama Mapuzugun kwa mfano unapopakia video kwenye YouTube au Facebook uwezi kuongeza manuku katika Mapuzugun kwa kuwa ionekane katika orodha za lugha zilizoamuliwa mapema kwa hivyo ikiwa unataka kupakia nakala katika Microsoft lazima useme kwamba iko katika Kihispania au Kiingereza. Martin na Mac hawachanganua usaidizi wa lugha kwenye vifaa maalum kama vile simu za Rununu. Lakini tunajua kwa kibodi za kid ni mmoja wapo ya nafasi chache muhimu ambazo wana isimu na wana teknolojia wanapiga hatua zaidi Gboard kibodi ya Google ya simu mairi ya mfumo wa uendeshaji Android kwa mfano inaweza kutumia zaidi ya aina Mia tisa za lugha inategemea kazi muhimu na jamii ya wasomi mbali lugha mbalimbali bado tunaweza kufikia kibodi ya simu mayri na uwezo huu kwa kumudu simu mayri na hali ya juu wakati huo huo uzoevu wa uda na kisin ala lugha inatumia na zaidi ya watu milioni 20 nchini Sri Lanka kama lugha ya kwanza ya pili inaishia kuwa bado ni vigumu kuunda mauhtoi katika lugha ambayo mandishi yake eleweki kwa uraisi na baadhi wa wanateknolojia teknolojia kazi ya usaidizi wa lugha hasa ikiwa fomu ikiwa formu, iki formu ni tofauti sana na arti ya kilatini ya lugha za magharibi mwa ulay. Anasema "Sola la unicode sinala lina uhusiano" linusiana na mpangilio ambao aerofi tofauti zinahitaji kuingizwa ili kuunda aerofi agizo hili linahitaji zilizo na zilizona jengo. mawazo haya yanafuata sheria katika lugha za Ulaya kulingana na maandishi ya Kilatini walakin katika kisinali, wakati mwingine diacritics critics utangulia konsonati. Unicode ni kiwango cha teknolojia cha kusimba cha kusimba maandishi ambacho kinaonyeshwa katika mfumo wa maandishi wa lugha au arti. Toleo la 13 lina herufi 1143 100 Mionane, amsini na tisa kwa zaidi ya mfumo 30 ya uandishi inayotumika leo. Kwa kuwa mfumo huu wa uandishi unaweza kutumika kwa zaidi ya lugha moja, kwa mfano, ati ya Kilatini, kwa lugha nyingi zaidi za wa Magharibi, ati ya Anne, ya lugha za Kijapani, Kichina na Kikorea, na hati ya Devanagari kwa lugha tofauti za Asia Kusini. Pia inerufi saati za, za kihistoria za lugha ambazo hazitumiki kwa sasa. Unicode Consortium shirikisho lisilo la faida lililo California pia huamua kuhusu matumizi ya emojis. Yaani ishara zinazotumia kila siku kupitia vile sura tofauti. Utafiti wa Mark na Martin Namak kuhusu societies wa lugha na wa wachangiaji wengine kutoka duniani kote. Yote yanaongeza maelezo zaidi kwa maelezo haya mafupi ya usaidizi mdogo na usio usawa kiufundi kwa lugha nyingi kwenye mifumo ya programu kwa sasa. Yasome Maudu ya lugha upatikanaji na uzal, uzalishaji. Uda de Shaparia de uda de asema. Maudhui ya ufeministi a aswa katika lugha za kienyeji Wakfu wa maendeleo ya wanawake yani women's development foundation kikundi cha wanawake vijijini ambao wamekuwa akifanya kazi katika masuala ya haki za wanawake tangu mwaka elfu, elfu moja, tisaini, na tatu. lakini ilikuwa mwaka wa elfu mbili, tisa pekee ambapo tulianza kushiriki maudhui ya wanawake wa lugha ya Kisinaala kuhusu maswala ya kijamii na kisiasa na kiuchumi mtandaoni. Pascal Darmawan kwa bahati mbaya ikiwa ilikuwa na bado ni vigumu sana kupata maudhui ya kielimu na chanja katika baasa Indonesia kwenye mtandao. Tukitafuta LGBT au homosexual Kwenye Google injini ya utafutaji kubwa na maarufu tutapata matokeo mengi sana yenye neno ili penye pangan yani kupotoka au dosa au dhambi au penyakit ina maanisha ugonjwa ishan chakraboti asema, taarifa juu ya mkutano makutano ya ukuchu na ulemavu au hata kutokuwepo kwake ambayo inapatikana katika kibengali kwenye mtandao kwa sisi kikubwa imeundwa na kwa upande wake muhimu katika kuunda chuki ya ushoga na ubabe wa uwezo. Tuta kuelewa modhui kwenye mtandao kwa kuchanganua ni toleo gani la dunia na maarifa tunayopata pindi tunapokuwa mtandaoni. Manake zaidi ya tofuti yatafutiate utumia Kiingereza kama lugha msingi ya maujui. Katika zao na umoja yao, wachangiaji wetu wanajadili makundi mbalimbali mbali, na changamoto za kihistoria, za kijamii na za kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia katika kufikia mtandao ipasavyo katika lugha zao Zaidi ya hayo yote, wataoshughulika na changamoto katika kutafuta mada muhimu kwenye mtandao katika lugha zao na katika kuunda maudhui ambayo yana maana kwao katika lugha hizi. Hii ni kuwa aitoshi kwetu kuweza kupata taarifa na maarifa yaliyoundwa kwa ajili yetu katika lugha nyingine na wale ambao huenda awaelewi mazingira na uzoefu watu ni mbaya zaidi kuwachukia tunahitaji kuwa na uwezo wa kuzalisha maarifa ya maana kwa ajili yetu wenyewe na jamii zetu au angalau kuwa na uwezo wa kusaidia uzalishaji na upanuzi wa maudhui aya katika lugha zetu zote tofauti tofauti. Hii ni kweli asa kwa wale ambao wana matatizo ya ufikifu na wale ambao wanakumbwa na aina tofauti za utengaji na kutengwa. Kama Joel anavyoelezea kwenye mjadiano kuhusu mradi wa Indic ilianza na ku na foundation na Twiti iliyochanganyikiwa yeye kutoka kwa gari lake na kulegemeza kulegemeza kanda barabara na kuanza kuweka maneno ya arente dhidi ya emojis na kueleza maana yake kwa miango kadha baada ya emojis kutambulishwa kwa mara ya kwanza kwenye mtandao mataifa ya kwanza au watu wa kiasili walikuwa wameomba bila mafanikio kutumia kueleza lugha zao za simulizi na za kuona kama vile arente. Kama tulivyosema awali muungano wa Unicode ujadili maombi kama uma ya emoji mpya na maombi kama vile emoji ya bendera ya wenyeji Australia alikataliwa. Kwa Joel Card na wengine mradi wa emoji ukawa judi za vizazi vingi kusukuma nyuma aina hizi nyingi za kutengwa kimwili na kiuhisia na kuunda maudhui yao wenyewe kwa njia ambazo zilikuwa na maana kutambulishwa na lugha zao za asilia. Ni muhimu kukumbuka kuwa lugha za kiasili ni lugha za wachache katika ulimwengu wetu leo kwa sababu ya historia ya ya laiki kupitia ukoloni ambapo mataifa ya asili yaliharibiwa au kuwa idadi ya watu wachache baada kuwa wakaaji wakuu wa eneo au adhi fulani na taratibu hizi za ukoloni pia wadhiri lugha tawala zinazozungumzwa na mamilioni duniani kote Ishan ni mwanachuoni kuchu. mlemavu wa macho ambaye kuwa mtandao yenyewe ni judi thidi ya uwezekano wowote. kisha anajitahidi kupata taarifa muhimu katika kibengali kibangali ulemavu, kuhusu uwepo kuchu na hata zaidi kwa mkutano ya masuala haya. Hii inasababisha kile anachokiita upungufu ndani ya ukingo kwa upande mmoja mitazamo ya chuki ya ushoga na ubabe wa uwezo wa jamii na kwa upande mwingine chuki na nafsi ya watu na au ubabe wa uwezo wa watu binafsi wa uepokochu au walemavu kwa pamoja moja Zanyongezwa zinaendelea utaratibu wa kutengwa. Zinaendeleza utaratibu wa kutengwa. Eneo la kijamii, la mtu mlemavu na wajamii ya upinde linaweza kuelezwa kama utengaji ndani ya utengaji Kwa, kwa zaidi michakato muhimu na ufikiaji na habari hata katika lugha kuu kama Kibangali inavyozungumzwa na karibu milioni Mia tatu mongoni kote haipo kwenye mtandao. Martin na Mark waliamua kuzidi kuchanganua kwa kina kiwango na aina ya yaliyoamo katika lugha tofauti kwenye aina mbili tofauti za majukua na habari na maarifa. Ramani za Google na Wikipedia. Ramani za Google. Je, tunaweza kufikia ramani za Google katika mm -hmm. lugha zetu nyingi tofauti? Je, look at inabadilisha toleo la ulimwengu tunaloona kupitia ramani za Google ili kujibu maswali haya, mati na mako walikusanya data kuhusu ramani za Google Maudhui ya kimataifa katika lugha kumi zinazozungumzwa na watu wengi zaidi. Yaani Kiingereza, Mandarin ya Kichina, kiindi, Kihispania, Kifaransa, Kiarabu, kibengali, Kirusi, Kireno na kiindonesia walikusanya makumi ya mamilioni ya matokeo ya utafutaji ya kibinafsi katika lugeisi. na kati ya hizi walitambua na kuweka ramani karibu maeneo milioni tatu ya kipekee mali na maeneo mengine aishangazeki kuwa ramani huwa na maudhui mengi tunapofikia ramani za Google kwa Kiingereza Ramani ya Google ya lugha ya Kiingereza inashughulikia ulimwengu. Ingaanim ni mnene zaidi yaani, ina habari zaidi katika ulimwengu wa kaskazini ikilenga Ulaya na Amerika Kaskazini. Pia inashughulikia Asia ya Kusini na sehemu za Kusini Mashariki mwaishia pamoja na sehemu kubwa za Amerika ya Kusini vizuri kiasi. Ingawa kulinganisha sehemu nyingi za Afrika ni chache katika maudhui. Ikilinganishwa na ramani ya Kiingereza ambayo imeshughulikiwa vyema, tunapata kwamba kibengali ambayo ni lugha ya kwanza ya Indian iko katika hali nyingine iliyo Huduma yake inatumikia zaidi Asia Kusini hasa India na Bangladeshi, na ramani za Google azina azina maudhui ya zungumzaji wa Kibengali katika sayamu nyingi za dunia ili kugundua maudhui ya ziada na kusafiri katika maeneo nze ya India na Bangladeshi wasemaji wa Kibengali wanahitaji kubadili hadi lugha pili kama vile Kiingereza hii pia ni kweli kwa ramani za Google katika Kihindi lugha tatu inayozungumzwa zaidi duniani baada ya Kiingereza na mandarini ya Kichina. Mengi zaidi kwenye ramani za Google katika lugha tofauti, zimo katika insha za kina Mark na Martin. Wikipedia. Kama vile Mark na Martin utafiti jukua inavyoonyesha, Wikipedia iko mstari mbele katika usaidizi wa lugha kwenye mtandao huko chake kikiwa kimetafsiriwa katika lugha nyingi zaidi kuliko majukwao yoyote ya kibiashara tuliangalia ikiwa ni pamoja na Google na Facebook kwa upande wa ya lisi, habari na maarifa katika makala za Wikipedia Wikipedia ina zaidi ya matoleo tatu. Ya lugha baada ya zungumzaji wa lugha hizi au ufikiaji wa maudhui sawa au kiasi chao sawa cha habari kuingia ndani zaidi katika kuuliza na kujibu je utangazaji wa maudhui wa Wikipedia katika matoleo yake ya lugha ni mzuri kiasi gani je baadhi ya lugha zina wakilishi mzuri zaidi ya kuliko zingine Je, ya fulani za lugha zinaweza kufikia maudhui zaidi kuliko nyingine? Tulijibu baadhi ya maswala haya kwa kina katika uchambuzi wa Wikipedia wa Martin na Mark Tulitumia takwimu za mwaka 2018 na tagi za kijiografia. Au za kupachika marejeleo ya kijiografia kama vile viuanishi ndani ya makala ya Wikipedia. Na tukachanganua idadi ya makala ya ukuaji wa maudhui katika lugha tofauti. Pia tuliegemeza uchanganuzi wetu kwenye lugha za kienyeji tukifafanua hizi kuwa lugha ambazo ama zimeainishwa kama lugha rasmi katika Unicode CLDR au ni msimbo unaofadhili huduma ya lugha kwenye mtandao au zinazatumiwa angalau na zinatumiwa angalau na asilimia thelathini ya watu katika nchi yoyote kisha tukatambua lugha ya kienyeji iliyoenea zaidi yani inawazungumzwa na idadi kubwa zaidi ya watu katika kila nchi Tulipata lugha kama sab uh, tatu kama hizo ambazo zimeenea zaidi katika ngalao inchi moja Kiingereza kinazungumzwa kinasung, na watu wengi zaidi na ndio lugha inaenea katika zaidi ya inchi 34 inafuata na Kiarabu na, ki Arabu na ki Hispania uh, inchi 18 na mtawalia Faransa nchi tatu, Kireno nchi saba, Kijaromani nchi nne, na Kiolanzi nchi tatu. Kichina, Kiitaliana, kimalai, Kirumenia, Kigiriki na Kirusi ndizo lugha zinazoenea zaidi katika nchi mbili. Ukuluga sitini zilizozalia zikiwa zimeenea katika nchi moja moja mtawalia ingawa idadi ya makala katika lugha katika kila lugha Wikipedia inabadilika inaendelea kukua ni wazi kwamba matoleo ya lugha ya Wikipedia yanatofautiana sana kwa ukubwa na ukuzaji kwa idadi ya makala na kwa ukubwa zao za wahariri ikipindi ya kiingereza ndio kubwa zaidi kufikia sasa ikiwa na makala zaidi ya milioni sita na karibu wachangiaji milioni 40 waliosajiliwa jumuiya za wachangiaji zinazofuata ni matoleo ya ukipindi wa ki Hispania, Kijerumani na Kifaransa. Kila mmoja ikiwa na wachangiaji kati ya milioni 4 na sita na takriban nakala milioni mbili. Matoleo Luga ya lugha yaliyosalia ni madogo kwa kulinganisha ni takriban matoleo ishirini tu lugha ambayo yana makala zaidi ya milioni moza. Na sabini pekee ndio yana zaidi ya makala 1,000,000. Matoleo mengi ya lugha ya Wikipedia yana sehemu ndogo tu yaliomo katika Wikipedia ya Kiingereza. Kinachosisimua ni jinsi yaliomo katika lugha zote za Wikipedia yanaangazia usambazaji sawa katika ramani za Google tulizoona hapo awali. Hii pia ni kweli tunapoangalia idadi ya makala katika Wikipedia za lugha tofauti kwa kulinganisha na idadi ya wazungumzaji wa, wa lugha hizo kama lugha ya kwanza au lugha pili tunaona kwamba katika lugha za Ulaya kama vile Kiingereza, ki Kifaransa, Kihispania, Kirusi na Kireno idadi ya makala katika Wikipedia hizo inalingana na idadi ya wa wazungumzaji lakini hii si kweli kwa lugha nyingine zinazozungumzwa na watu wengi. Kwa mfano, Kichina Mandarin, kiindi, Kiarabu, Kibengali na Kiindonesia. Kila mmoja inazungumzwa na mamia ya mamilioni ya watu, lakini matoleo yao ya Wikipedia ni madogo zaidi na idadi ndogo ya makala ikilinganishwa. Kwa matokeo, matoleo katika lugha za Ulaya ikilinganishwa kwa matoleo katika lugha za Ulaya kuna makala nyingi zaidi katika Wikipedia ya Kifaransa, Kihispania au Kireno kuliko matoleo ya Mandarin, kiindi au Kiarabu ingawa aya katika lugha tano zinazozungumzwa na nazungumzaji wengi kuliko Kifaransa au Kireno Insha Zamak, Zamatin na Mak ina uchanganuzi zaidi ya taswira, za data kwenye Wikipedia katika lugha tofauti. Lakini kinachoonekana wazi kutoka na kwa mwezi kina diirisho na uhalisia wa maisha wachangiaji wetu kwa ulimwenguni. Ugandamizaji na kutengwa kwa lugha ambazo kimsingi si lugha za kikoloni za Ulaya ziko katika ulimwengu wa kawaida na mtandaoni pamoja na lugha zinazotawala na za kimataifa kama Kiarabu. Ili kuandika wikipeidia katika lugha ya mtu binafsi kwa kutumia kwa kutumia marejeleo ambayo yanayotokana na muktadha lugha hiyo tunahitaji vyanzo vya kuaminika na vya kina vilivyochapishwa ambavyo kama tulivyopata hapo awali ni nadra katika lugha nyingi za ulimwengu kama mwandishi wa wikipedia emna anaeleza jinsi ilivyogumu kupata rasilimali na marajeleo katika lugha tofauti barani Afrika Jitaada kwa mfano kwangu kama mwandishi wa wikipedia kutafuta marejeleo katika lugha zetu mwenyewe ninaposema kwa lugha zetu mwenyewe sio lugha tu ya tanzania laaja yetu au lugha ya kiarabu lakini pia tunapotembea Afrika nzima tunapata pengo kubwa kwa upande wa rasimali rasilimali na marejeleo atokayo Ulropa wazungumzaji wa lugha za wachacha wanatatizika kutumia au kuariri Wikipedia katika lugha zao kama Claudia alipogundua kwamba wengi waliojibu katika kibretoni walijua kuhusu kuwepo kwa wikipedia ya kibretoni huko 19 yao hata wakichangia kwa kuariri makala zilizopo au kuandika mpya nane anahisi kwamba wazungumzaji wengi wa lugha za wachache watabadilika na kutumia lugha inayotawala kwa sababu ni rahisi zaidi patikana akumanishi kwamba uduma vilisora programu na wikipedia zinatumika. Baadhi ya utafiti zinaonyesha kwamba wazungumzaji wa lugha za wachacha hubadilika kwa raisii hadi lugha yao kuu wanapotumia teknolojia ya kidijitali. Inayotegemea lugha ama kwa sababu teknolojia hiyo ni bora zaidi au kwa sababu huduma mbali mbali zinapatikana ni pana zaidi. Wikipedia ni mkusanyiko wa bure wa chanzo wazi ambapo kanuni inapatikana kwa wazi wa kujengwa kwa pamoja. Miradi ya maarifa ni mojawapo ya nafasi zenye matumaini na msaada wa maarifa ya lugha nyingi mtandaoni. Kwa mfano, jumuiya zake za kujitolea zinajua na kuelewa kwamba hakuna aina moja ya Kiingereza au Kiarabu au Kichina lakini kueleza wingi huu wa muktadha wa lugha na maudhui si rahisi kila wakati kama tunavyoona katika kwa uchambuzi na uzoevu wetu ukipinda pia inakabiliwa na miundo ya kihistoria na inaendelea uwezo na upendeleo unaopotosha njia na miundo ambamo tunaunda na kushiriki maarifa katika lugha tofauti na ndani ya familia za lugha je ni baadhi njia zipi kwa ajili yetu kama watu binafsi mashirika na jumuiya zinazotaka mtandao wa lugha nyingi zaidi katika sehemu hizi zinazofuata na za mwisho tunatum, tunatumia maarifa kutoka nambari na didi ambazo tumeshiriki nao kufikia sasa ili kutoa mtafsari kwa kile tumejifunza na miktadha, uelewaji na vitanda ambavyo vinaweza kutungoza kwenye mtandao wa lugha nyingi